Якось двері відчинились, і лізе в хату, тяжко переступаючи через поріг, батько Пугач, а за ним його чура. "А здоров, вражий сину!" так привітав кошовий дід Кирило Тура. "Як ся собі маєш? Добрих послав тобі Господь гостей, та чим то їх укотантуєш?" "Прощай, лишень" «Дияволів сину з матір'ю та сестрою, бо вже недовго ряст топтатимеш». «Батечки мої, голубчики!» крикне злякавшись Крилова мати. «Що ж оце ви з ним хочете робити? Не заставляйте мене сиротою на старості! Не однімайте в мене мого світу, мого сонця!» «А батько-пугач...» На неї не дивиться, да знов до Кирила Тура. А що, вражий сину? Зоп'явсь вже на ноги. От пас уже товсту мармизу. Поїдьмо лиш до Коша на розправу. Ти думаєш, ми дурно насипали божому чоловікові шапку талярів? Пакосник ти паскудний, плюгавець. Загладиш ти в нас сьогодні, Увесь сором, що наробив товариству. Убирайся лиш, гаспецький сину. Сідлай, коня. Тебе б треба, взявши за шию, вести до обозу на вірьовці, як собаку. Та вже я честь на собі кладу. Пограю вже, так тому й бути, в останній раз на коні. Ні живі, ні мертві слухали такі речі мати і сестра Кирилова. Далі, наче їм хто ніж устромив у серце, повалились на землю да й припали до ніг батькові Пугачеві да плачуть же то гірко, да молять, щоб не однімав у їх останньої радості. Гетьте к нечистій матері. крикне жорстокий запорожець, якого біса лазите передо мною? Не я над ним суддя. Все товариство з'їм правуватиметься. Тоді Кирило Тур піднявся із-за столу, да й каже веселим голосом, «Каз знає, що робиш ти, батьку? Ну, хто ж таки лякає так жінок? Але ж і в тебе тривай була мати. Не вовчиця тебе на світ породила. Сідайте лиш та підкріпляйтесь, чим Бог послав. А я ось осідлаю коня, одягнусь, та й поїдемо. Мамо, сестро, годі вам не знать, чого вбиватись. Хіба ви не знаєте жартів запорозьких? Наш брат і жартує так по ведмежі, що іншого й до сліз доведе. Не знали сердешні, чи йняти, чи не йняти віри Кирилу Турові, однак стали трошки спокійніші. Дивляться мовчки на грізного свого гостя, на батька Пугача, чи не скаже він хоть словечка м'якшого, чи не всміхнеться до них? Ні. Білі його брови страшно насупились. Опустивши вниз сивий довгий ус, поглядав він на Кирила Тура, як хижий орел на ягницю. А Кирило Тур буцім на те й не вважає. Чого ж, каже, ви поторопіли? Батько пошутковав, а в їх уже і душі не стало. Давайте лиш млинців гарячих, а я ось пошаную гостей перчаківкою. Я вам казав, що пограю сьогодні конем по полю. Ну, приїхали за мною козаки та й годі, а вони вже й розпустили губи. Ех, бабська натура! А ще просять, зостанься з ними жити. Що за життя, козакові, з такими плаксами?